Și se eliberează fiul din Robie. Hai, i iau cu ei și pe tânăra iubită Arhontelui, al cărei chip a trezit în sufletul lui Cosma o adâncă și ciudată tulburare. E Da, da, Femeia asta, tipovnic Arhontelui. Ce știi despre ea? Și-a adus-o de la Istanbul. E o factură bună și miloasă Din spusele ei, parcă am înțeles că te cunoște. cunoaște. Da, știi? Da. Ce zici mie? Eu nu zic nimic, bă. Ia, atunci am să stau niște de vorbă cu ea. Bine, doar. Care ulea, e frumoasă, domnița? Ghici? mi greva greu a de vreme ce nu știu de unde vii și cine ești. Sunt o prințesă valahă și vin de la Istanbul. Prințesă, deci... <laughs> Par nemulțumit. Nu, dar... Chipul tău, o clipă te-am asemuit cu... cu... cine? Dar nici însemnătate. Și cum te cheamă, deci? Florica. Florica? Doamne, altă potrivială. Dar cei care vor să mă alinte, zic... Floricica. Cum? Fătăr, lucrul astăzi este ziua mine. Oh, hmm. bă, bă, bă. Ce? Ce veni mai departe? Ai ce loc unde trebuie să-i așteptăm pe ei măs. Ha, Ai dreptat, Ili. Hai să ne oprim. Oh, eh, Da-ți senile și focul. Stai, domniță. Stai, pe cobori de pe cap. Dă-mi mâna. Mulțumesc, hai, ducoleg. Ce este? De ce-mi ții mâna strâns Domnița... Mi s-a întâmplat azi un lucru cu neputință de închipuit. Ce anume, Haiducule? Am întinerit dintr-o dată cu 16 ani. <laughs> te privesc și mă cufund în trecut. Mă oglindesc în ochii tăi și văd cum o să te alinte dragostea mea oriitor. Dragostea ta? Îmi să te cuprind pe după mijlocul domnița. Și vino. Trei? Sunt prizoniera ta, Haiducule. Stăpâna mea ești azi. Iar ce vei fi mâine? Ce vei fi, spune-mi? Mâine trupul tău se va scălda în și se va zbici la soare și florile câmpului vor învălui cu de lor. Mâine vei fi iubită de Cosma. Iubită de Cosma? oh floricica mea picată din cer, tu să fii cea mai îndrăgită și mai răsfățată cu furul lui Dumnezeu. Mai pune pe foc, nenemie! Unde uiți? Unde uiți? Lasă, mă nenemie, tată-miu ăsta! Nu loc să stea cu mine, se ține de pustă a femeii. În loc să mă întrebe cum am dus-o în robiar funtelui, el din verzi și uscatea. E, Iremio, Cosma e un diavol. Nenumărate sunt femeile cărora l-am auzit spunându-le aceleași vorbe meșteșugite. Și-ți Dumnezeule să mor dacă a fost vreodată cinstit cu ele. Da, cu toate s-a purtat și gingași ca un turturel. Darnic ca ploaia care a dat pe țară în arță de soare a fost cu toate s-a dovedit după aceea nemilostiv și nepăsător ca moartea în fata lacrimilor lor. Atunci nu are inimă. Ba da, are. Are, dar inima lui e ca a vinului. Ea nu i încălzește decât pe cei de față. Încălzește și îngheață. Sunt cele două obrazuri ale lui Cosma. Așa că este pacerea meu. Azi când gurește femeia acestea vorbe dulci la ureche... Iar mâine va fi gata să o uite ca pe toate. uite o că vine. Uh -huh. Șezi lângă foc, domnița. Noi o să ne îngrijim de aleguri. Va să avem iertare, Cosmo. Sunt femeie și mă pricep mai bine la gătirea unei mese. Întindeți ștergarele pe buturga aceea, scoateți merindele și lăsați totul în seama mea. Irimio, ia Auzi da. da. Ești cam încruntă, ce? Nimic. Nu, nu cumva îmi port pică. Ba da, îți port. <laughs> Când ai ciudă pe o ființă dragă, cel mai bine se să-i tragi pe loc o că și mânia care roade pe încetul e mai dăunătoare decât lovitura de pum dată cu iubire. Da, iată-l pieptul. Hai. Izbește, Iremio. Hai, hai, mă lăvește mai tare, mă, flăcăune. Hai, și mai tare, mă. Hai, hai mă, hai. Mă, hai. <laughs> nu pot, nu pot. Ce ai tu, Irimio? Ce ți-am făcut? Ești prea fericit, Cosma. Ce fericirea ta mă la prea singură.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 E pentru prima dată când inima asta vrea să-și rupă băierile. De ce coșul pieptului pare strânt? Ha? De ce sângele o înnăbușe? Nu te înțelegi, Coză. Nu tu trebuie să mă înțelegi, ci ea, femeia. Domniță! Ce este, haiducule? Lasă-n aici totul și privește-mă în ochi. Privește-mă adânc în ochi și răspunde-mi. La ce hai, Răspunde-mi în fața acestor oameni care sunt frate și fiu, dacă tu știi ce este a statornicia. Statornicia? <laughs> cine întreaba întreabă asta, Cosma Haiducul, fășturată, care zboară din floare în floare... Da, eu întreb. trebuie. Oricât s-ar părea de mirare, Cosma Haiducul care a cules mierea din toți sfagul ieșiți în cale, tremură acum în fața niștea tornicii omenești. Mărăgini, te-ar putea crede, Cosma. Tu trebuie să mă crezi, domnița. Din clipa în care i am văzut, m-ar cuprins o tulburare, nu-i teamă să nu cer ceea ce nimeni nu-mi poate da.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 Jurăm așadar, domnița! Jurăm, domnița mea! Jurăm credința! Cosmă, cosmă, cu braț tare, celuț pe nu-n hotare! Tu cer tunetului să bubi într-o cofă cu apă, tu cer stejarului să crească supat, mm. tu ceri țarinii să împotrivească pluguri care o spintecă! Domniță, stai! Stai, domniță, unde puști Ce zici tu, Ilie, răspunsul ce-mi dădu femeia asta? Eu zic că răspunsul ei e drept și în Ea, să ia dracu cu dreptatea ta cu tot. Nu asta vreau să știu. Atunci ce? N-ai auzit cum mi- a vorbit? Nu crezi tu, Ilie, că femeia asta e ciobăncuța din pădurea de pin de acum 16 ani? Se prea poate, Cosma. Se prea poate să fie ea. Dar nu sunt încredințat. Și apoi, la ce ți-ar folosi să o afle? Dacă ea e ciobăncuța de care spui,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 Bună la Bună revesco. Un soci Ați avut vreo tulburare pe drum? Niciuna. L-ai găsit pe negustorul acela din Brăila? Am găsit. Ce vezi să-i dărește mea? S-a mai potolit haio unei de bărbatul său. Cosmo nu am muletare de îmbrăile, e o treabă cam ciudată. În ce fel? Dumirește-mă. Negustorul nu a mai ieșit să o vadă pe de aproape de o săptămână. Nici pe ea, nici pe fiica Sakira. Casa e zăbărât, o oblanele închise, vecinii nu i-au putut da nicio lăbuire. Poate că ar fi bine să mă repet până acolo. Deci, știu și eu. pe Ilie și nu asta dăm asta prin îmbrăile. Așa crește eu că s-ar cuveni. Cosmo, un creștin s-a alititit de noi la vadosivetului. Zice că are neapărat o vorbărită cu tine. Poate să vină cu ce? hai, cheamă.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 Uitați-vă! Priviți în spinarea ca să vedeți ce ne faci. Argați-ne întind la scari, iar de chilul ne bate cu virgile! Pe vărul Omarin l-au omorât în bătai. Pe bătrânul satului l-au lăsat schilud. Nimic sfânt nu are hainul ăsta de boier. Slujitorii lui ne fură vestele și copilele le duc la curte și de deci, lui. De ce nu mi dat de veste până acum? Păi vezi că boierul nu prea stă pe la moșie. Luni întregi e dus la București. sau Mai știu eu pe unde. De câte ori s-a aflat la Conac, s-a potrivit să nu fiți voi pe aproape. Apoi când ați venit voi, nu era el. Acum e acolo. Da. Ce pazare? Păi vreo duzină de ani și o ceață de sluci. Dar o însări și noi să vă dăm ajutor. Ba, vouă vă cer cu străjniție să vă țineți deoparte. Nu e nevoie să aveți stăpânirea că v-ați amestecat. Hai duc cu certat cu legea. Nu are ce să-i mai pese. El împarte dreptatea cu frinda și cu pistoare lui și nu are nimeni altceva. Iliem. Da, ce zici? E? O duzină de arnăuți. Sunt cam mulți. Fărtaților, voi ce ziceți? Drepta grăitii de evă. Să deci să-i lăsăm pe oamenii aceia necăji sub suprirea câinelui de boieri. Degeaba te treoapșești la ei, osma. Ai uitat că în seara asta e o treabă la Brila? Nu poți să mergi în două locuri într-o dată. Așa e. Românule, n-ai noroc. Mă hotărâsem dinainte pentru o altă socoteală. O să-l pe boierul tău mâine seara. Și dacă pleacă pe nepusă masă, cu mare obiceiul? Rămâne miar cu femeile și copiii pe mâna lui. Bine, frate, Cozma, să zicem că n-am avut noroc. Îți mulțumesc, barem, că m-ai ascultat. Rămâne sănătos. Ia stai! N-a bătut nimeni la ușa lui Cozma ca să plece cu mâna goală. Întoarce-te în sat, românule și spune-le a lor tăi să nu iasă din casă noaptea asta orice ar auzi. Să trăiești! Să trăiești, frate Cosmo, și Domnul să-ți dea sănătate pentru hotărirea ta dreaptă. Mergi niște cu metre. Dreptatea va veni. Fraților, Ei, în îndată ce se loctează. Dați grăunțe la cai și împucați și voi și aveți printre astea. Și cu Brăila cum rămâne Cosmo? La Brăila vei merge tu, greație, chiar de-ndată. Mersi la vecinii, să rămii căptușește cu bani și să nu te-ntorci până nu vei afla totul despre soarta celor două nefericite. Înțeles-o mai? Am înțeles. He, atunci merge sănătos. A. Locul de întâlnire rămâne tot aici. Bine. Cu bine, Ilie. Iremio. Da, da, da. Și tu, Ilie? Da. Veniți la masa gătită de domniță. Da, da. Ilie, ia privește acolo. Ce? Uite te cât e de frumoasă. Lumina focului luminește fața și arămește cosicele. Dacă e o în în faţa căreia ard toate candelele și lumânările patimei omenești. O icoană în fața căreia îţi să-ţi genunchezi și să te rogi. Să te târăşti în genunchi și să te rogi. Ce cu tine e cură? vinoţa parcă nu, da. Taci! Domniţă! Hai, va la masă. Domniţă! ce Cosme? De ce mă piziţi cu te în Spune-mi, măsuriseşte-mi. Ești o țarină care s-a lăsat arată de toate plugurile? De ce ti s-a făcut asta? Pentru că sunt Cozma. Cosma când vrea, ceva vrea numai pentru el singur. Nu e nedrept, Cozma. Nu cere vieții ceea ce nu poate să se dea. de piața statică, noastră, care nu-mi ceea ce pot Nu să duie Cosmo! Trebuie să ne supunem legilor ce nu sunt făcute de mâna omului. Nu mă supun! Ce să le primim ca fiind neclintit. Nu le primesc! Cozma, Cosma, mă cuprinde grijă. Ce foc te mistuează pe Nu știu. Nu știu, Ilie, poate am intrat în anul morții. Ci... Nu știu, niciodată mânia nu m-a întunecat ca acum. Tu ce crezi, Ilie, de asta? Frate, Cosmo, eu zic că ai să mori. Păi așa? Nu-i așa, Ilie, că am să mor. Și ea, ia, ia o să mă omoare. Nu vorbi cu părcat, Cosmo. Tu mi-ești drag, A? eu sunt întotdeauna drag. Niciun! au fost dragi, zici, și vin vinovate. Ce ai făcut tu, Cosmă, cu acela care ți-au venit nevinovată? Le-am uitat de a doua zi. Da, asta nu-i treaba mea. Asta-i treaba Domnului. N-ar decât să lămurească el nedreptățile omului. Ne-ar vorbe în gura unui drept credincios. Cum adică? Sfinții din ceru sunt vinovați de micimea sufletului omenesc? Ei să lămurească mârșăvia omului. Frumos ai creit, Cosmo. Cu aceea senină nepăsare ca și arhontele, și mm. sau cap. Sau ca pașă din sinistra! Pasa din sinistra? ce cu el? De ce ai pomenit tocmai de el? Răspunde! Ai fost pângărită de câinele la? Răspunde sau te ucid! El m-a cumpărat primul pentru harimului. Doamne! Trăznește-mă pe rog să nu mai aud! Ei, Cosmo! Cosmo, oamenii sunt gata. Când se apropie timpul de plecare... Timpul de plecare a sosit. ca cai. Ei. Pornim spre silistra. Spre silistra. Păi de ce? Nu mai întreba, năstase. Faci așa cum îți poruncesc. O să păre cosmos. Te abazi de la hotărârea dacă Să-i tai mâinile. Să-i retezi mâinile netrebnicului care mi-a pângărit bun. bunul meu. Frate, de-ai păgăduit omul rău. Te-ai tăiat atât Și-au pus toate nădejde de tine. Vrei să-i înșel după aceea, după aceea, după aceea. Acum n-am timp. O să vedem după aceea. Ascultă cosmos. Ei, năstase ce, ce tot vrei. Oamenii vor să știe de ce -i duci la Silistra. Ei vor să știe sau tu? Ba nu! Noi toți vrem să știm. Bine! Rămânește loc! Am eu o de-a mea la Silistra. Ilie, tu vii cu mine? Vrem. datui Irimio, Tatu, Irimio, trebuie să te dumirești că sunt cătrănit. Sufăr de durerea celuia care și-a pierdut avutul la joc și a ajuns pe drumul. Ești vărinimos? Să vrei să ajut! Să vrei să-mi ajut. Să ajute la o faptă da. josnică? Spune șapta. E, ia josnică, băiețe, dar poate că o să-mi aducă ușurare. Vreau să vă plumb topic pe gâtul pașii din Silistra. Trebuie să mă ajut. Ești fiul meu, eu. Îmi viața și libertatea. Minciun! Minciun! Nu ție ce mie îmi datorește viața și libertatea? Sunt mama lui! Florica! Ei, da. Florica sunt.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 De-atunci nu mai vreau toată fericirea pentru mine singura. Eu vreau toată răzburarea pentru mine Știu, singura. Eu Cosmo, nedreptate te răzvrătește numai când te lubește pe tine și ca să țin te una din poftele tale-i prăpădi pământul. Dacă tu ești mama acestui băiat, spune că datoria lui este să-l însoțească pe taică sau chiar și până în fundul iadului. Nu să-mi spună, merg cu tine da, ta! Pentru că sunt aceea care te-a îndrăgit dintotdeauna. Vreau să te piedic de rău nesăbunță. Cosmo Cosmul tu crezi cu o șosnică răzbunare, îți vă ușura inima de pismă care o roate. Da. Vrei să pui o pată de sânge pe mâinile tale menite să rupă lanțuri doar pentru a-ți sătura o mândrie târziu răzvrătită? Da. Ei bine! E bine, să îți dovedesc când ești de drag. Cum? Sunt gata să vă călăuzesc eu, să la pașa din Silista, dar, dar mai înainte îți cer ascultare. Jurăm supunere, Cosmo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 ce le avem cu pașa la din Silistra? Cozma a intrat în anul morții, băie, ca să a. ceară soarelui să meargă de-a Dar noi avem datoria să-l urmăm, chiar și pentru o nebunie. Că, să știu. Că să știi, meu, nebunia ține în viață un loc mai mare decât înțelepciune. Ce fiule, șofăi, eu nu-ți pe nimeni să mă urmese. Du-te l-apoi la în unde am lăsat noștri. Nu te la noi, Cozma. Niște oameni obișnuiți se așteaptă altundeva, iar noi batem drumurile la, la dracu, un praznic, după potfabele că ai mort. Eu am să merg singur acolo unde mă împinge norocirea. Singur cu cadul meu, cu flinta mea, cu cele două pistole ale mele, cu cămașa mea și cu soarta mea. Soarta ta e patima ta nesăguită. iare să te pierde. Da, bucăleașcă! Treceți în spatele meu! E un boier după îmbrăcămintea după cum vă de singur într-ăsură. Cercu să-ți potocim mițință. Nu, nu, lăsați-le, îți cunoscă un prieten. Un prieten, dar tu, mai nu-ți ui ăsta? Cozma! He, dar ce-mi văd noi, Chilor? Prezint omagile mele cele mai respectoase, florici. Floricica. Floricica, mama. Da, demult v-ați întors de la Constanța Dinoborul. A fost foarte regretată în societatea noastră. De ce? Duceați cumva lipta femeilor? Ei, nu, a femeilor da, desigur, dar... A cu coanuri ca dumneavoastră, Ghimonicoan. Mulțumesc. La da, cine sunt oamenii aceștia în cărdeșeacuri la va aflați? Niște Pădura. pe mea? care i-am tocmit în slujba mea, da, da. Pădurari, Da. Pădura, uh -huh. am mai mult multe de bandiți. <laughs> Apoi de pădurare ca și bandiții. Sunt bărboși, au de-a face coarmele și se spală ras. Da, pentru că veni vorba de bandiți. Ați auzit de ispravile haidugurile Cosma? Am auzit, da. Se spune că e de o cruzime fără seama. Da, așa-i noștri, fac rău, că și ca în codru.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 Ia doua oară când îți calci cuvântul dat. Taua oară, a treia oară, a oară. Vorbiți ca aceea de pe vremuri, când vei trage al treilea foc de flindă și nu ți vei nimeri dușmanul. Prosti. Uite, cu o singură dată am greșit și de atunci nimeniesc într una Ca dovadă, eh, creds mai împăunești cu slăbiciunile tale. Ce vrei, Ilie? Ce vrei, Ilie? Vrei să mă furi? Vrei să te desmintești, Ce este figurile? Ești nedrept. Cum? Și tu, mucoșule, până și tu ai ajuns să... Ai dreptate, Iremio. Să ne înturnăm. Cum? De ce? Nu ne mai ducem la pașa din Silicstra. Vroiam să-l pedepsesc, crezândul singurul tău, Ibovnic, Florico. Dar pare să că au fost mai mulți. Și până la țarigrad pe unde e umblat, prinde orbu scoate-i ochii. N-are niciun rost. Haideți.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 Ascultă, frate." Ce, Ilie?" Acum că tot ne-am întors în tabără mai repede, hai să dăm o goană cu furtață până la moșeală alea." Mile hamite, Ilie. Mă poți pricepe?" Nu." Ce sunt eu pe lumea asta, Ilie? Cine sunt?" Dacă nu te-ai fi scrântit, ești același român zdrav în care ai fost." Ce suflet cinstit ai tu, Ilie. Vorba aceea ce în gușă și în căpușă." Dar firea ta nu mi s-ar potrivi. De ce te tot nemuțumești cu Ai o ceată de voinici care sunt trup și suflet. Ai o femeie care te îndrăge. M ai un copil. Nu, ilie. Nu. Nu mai flinca și pistoarele le am. Numai astea sunt cu adevărat ale mele. Au fost și au rămas întotdeauna numai ale mele. Dar tocmai ca să-mi dovedesc că sunt încă un român zdraven. Am să mă așez, să beau și să mănânc în lege. Gata masa, Gata, Cosmo! Gata, putește! Cosmo, nu fi haine. Vindește-te la nevoia aia de țărani. Ei te așteaptă ca pe un izbăvitor. Foarte bine, să aștepte! Eu măcar o nădejde din izbăvirea lui Cosma. Dar pe Cosma, cine ne izbăvește? Cosmo! Da, jos, policică! Uite! Bea un cinstea ta dintr-o singură înghițitură toată pără cu de țuică! Ia să vedem, Rău! Rău! Rău! Rău! Rău! Rău! nostru Rău! și mândra lui <gătării> Iasa și moartea sunt cele două veșnice isprăve ale ietei Domnului. Noi n-am cerut să venim pe lume, de deci nu datorăm nimănui nimic. O singură datorie avem. Să fim sănătoși! Și ca să fim sănătoși, trei lucruri bune trebuie să facem. Să mâncăm bine, a, a -a -a -a -a. să bem bine a, a -a -a. și să sforăim bine. A, a -a -a -a. A, a -a Începem prin a bea și a mânca. Pe urmă vom sfărăi sub corp. Rușine! Ce? ce ai zis, Floricico? Rușina celuia a ce gândește astfel. Vorbele tale de a din aur, Cosmo. Cum adică? Datoria omului este doar de a mânca, de a bea și de a sfărăi. Asta e datorie de porc! Ascultă, Floricico. Mai mă frunit, Cosmo.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 ...că vorbește cu teme. Atunci o mă ridic de la masă! Hai, stai, Cosmo, nu te supăra pe mâncare! Mă, frate, nu mai fi și toată de... ce! pace, Ilie! Da mi pace! Da -mi, pace! Cosma! Da mi pace! Cosma! Cosma! Cosma! stai, oprește-te! De ce fugi de mine? Nu de tine fug, de viață! Ce ai tu, Cosmo? Te frămânți ca în cazul de genii, ai slăbit în de tot. Ce vierme rău te roade, roade pătată în veșunare. Tu nu mă înțelegi, Florico, deja v Încă Încearcă totuși. Tângeți după ceva, Floricico. Tângeți după neprihănire. După credința curată a femeii. După satornicie. Oh uh, tu vorbești. Ce ai făcut tu Cosmo, cu cu neprihănirea mea de atunci? Cum ai primit credința mea curată pe care am vrut să-ți-o dăruiesc? Cosmo! De ce taci? De ce? Tu te lângă băiatul tău, femeie. dă din înțelepciunea ta și lasă-mă pe mine în plata domnului. Dingă înțelepciunea italio spre amărăt ca să-i poți ține piept. O, de ce nu vrei să-ți îmblânzești inima față de mine? Să nu mai zgândări poșchiița faptelor pe tăi da? Să țin seama doar când ești dragă, așa cum ești și când merit să-ți fiu și eu draga, așa cum ești. Tu-te, femeie, tute tu-te, tu-te, lasă-mă, lasă-mă singur cu gândurile mele. Voi veni după aceea. El. Nu o să mai sufere nici pe sine însuși. Și-o fi asta, eli? Mi se rupe inimă când o văd. Știu, sunt vinovată că i-am ieșit în cale. Nu n-ai nicio vină, Floricicu. S-au răzvrătit în el pornirile neîmplinite. Eu îmi dau o seama. Ai duc-o ăsta să-l și sângeros și-ar fi dorit un traimol cu om la casa lui lângă femeia lui uh -huh. și numai a lui, uh -huh. cu copiii lui, în jurul mesii lui, prin munca braților lui. Uh -huh. Și în loc de asta, viața ce a părăzit. Uh -huh. Pânda prin întunecimile codrilor, uh -huh. pregoana puterilor uh -huh. și blestemele femeilor părăsite după prima îmbrățișare. Uh -huh. Acu a o clipa când Cosma pune într-un talger al balanței toate astea și în celălalt talger Ceea ce și-ar fi dorit. Mm. Și atunci, nama no, mai mir că îi vine să urle ca lupul prins în cap cam. Dar dragostea mea, Ilie, dragostea mea. După cum vezi, nu-i mai ajunge. Ilie, mă întorc la el. Nu, no, no, nu te mai duci. Ia uzi ce cântă. Lasă-l, lasă-l că el numai la mare necas ungine el el jalnicul cu lui se făcu în zaiantul lui, Pe valea gândacului, Pe valea gândacului. Doamne! A tăcut. Ce faci? Doamne! Angele împiat! Se roagă. Se roagă? Vrei să fii drept Ai curând să cealți? Vrei să fii drept Ei bine, Doamne! Să fim drepți dacă vrei dreptate. Eram un băiețel când m-ai făcut să simt scârbă de tot ce-i câștig murdaș și ziunicie. Și atunci n-am jefuit pe tata și-am împărțit cu săracii. Apoi am fugit în codru și-am trăit din nelegiuiri și hoții. Da, din nelegiuiri și hoții, după pilda boelilor și care trăiesc din jafuri, care zidesc biserici ca să ierți. Și pe care tu nu vrei să-i trădești. Peste ei m-am năpustit eu, nu peste săraci. Și dacă uneori, gătui de mânii, am sărit în cârca vreunia din pârtacii mei, a fost din pricină că avea prea multe dreptate. Dar tu nu faci la fel, nu urgi urgisești tu și mai rău pe săracul care ridică glasul împotriva nedreptăților tale. Și dacă e așa, Încumeți tu să mă dobori cu această care-mi e sufletul! Tu este văzut! Hai să-mi de aici, florici Eu că trănit rău. Hai să nu ne vadă. Stai, stai! ce cu femeia aceea? A ieșit din tufișuri. Eu cu vaca, o duce la adăpat. mai te nu sar de el. Dar de unde? Drept în fața lui s Bună ziua, Cozma. De unde știi că Cosma? Ia Iaca știu că ești Cosma și că trăiești cu soții tăi pe pământul ăsta, sălbatic și neprimitor, ca și vieții de noi. Ei, să te ocrotească, Dumnezeu puternic. Dar ai milă și de noi, oropsiții de soartă. Suntem niște sărmani. Boierul ne ia până și cămașul. Și De ce răbdați? Păi ce putem face? Pe semne că așa vrea Dumnezeu ha. să ne pedepsească pentru păcatele noastre. Carăte de aici! Sunt niște nevolnici. Așa vrea Dumnezeu! Drag cu pe dumnezeu vostru, da, Iartă-mă! Dumnezeu este un ticălos, care își bate joc de voi! Nu te mânia, voinicule! Plec, plec, nu te mânia! Ilie! Sunt aici, acolo. Ce faci acolo? Mă pândești? E, te beghez! Pune șeile pe cai! Pornim spre moșia câinelui acelea de boier. Năstase! -să! Ia să-i legătești pe care! Fune-ți ele, măi! Cine fune-le acolo? Ia pe zilie! Cosmo! Ia-i Tudosie! Ia-i, să vină în În sfârșit o să aflăm ce s-a petrecut la vrăila. Să vâiești, măi, Bun venit, Tudosie! Deșartă-ți sacul. Sunt nerăbdător să te aud. Cosmo... Ce este? Ce te-am vâns ca o mâță în juru strachinii. Vorbește. Ai dat de urma soră mi? Da. Ce ce s-a întâmplat cu ele, știi? Cosmo n-are rost să-ți vorbesc pe o colite. Soră te-a murit. Ai, ce? Stai locul lui. A în bătaie. Bărbatul său? Aha. Ilie, pregătește doi cai. Plecăm de-îndată la părăina. mai tu și cu mine. Bine, Cosmo, bine. nu vrei să ascult cum a fost? M-a datul o dosi. Grăiește. Cu mâna tu a venit într-o seară pe neașteptat de la drum și a găsit acasă să aia pe mare. S-a urât împreună cu fica să adânceau și bănchiteau cu niște musafiri. Când s-a ievit bărbatul, secaturile au pins-o care încotro. Cu mâna tu era să-ți de încă unul. S-au znopit. s după ce a tălat-o pe jos, a bătuit-o cu tocuri și să mergi pe fața tonei, a făcut-o toată mâna. Ne -a nepoadă, -a o Câinele! Cu atât au tocat-o cu pumni și cu picioarele până acum sunt pe neștiință. Apoi le-au vrut pe amândouă în pipită și le-au ferecat acolo. Și cum a morit, iată soarele După câteva zile, niște vecini miloși, auzind strigătrele de ajutor ale împuatătii, au spart lacături și le-au scos la lumină. Soarele n-a mai trăit mult după aceea. Sărmana Chira. Încotroa a apucat-o, știi? Au adăpostit-o niște oameni milostivi. I-am găsit urma și am vorbit cu ei. Ai vorbit? Ce-a zis? Cosmo nu te cere decât un singur lucru. Se răzbun, mamă. Asta și voi face. Spune-mi unde-i ascunse China. Întâi și întâi la ea mă duc. Lângă oborul de vitei, unui cheamă Hristu, acolo oh. lăsă și lăsă-și prăvara. eu! Tudosie, da. oamenii să nu mai înșeeuze. Își-o da. rânduiască tabăracii. Lasă-mi grijă ta pe Florica și pe Irimia. Da. Poi mâine dimineață nădejduiesc să fim înapoi. Cu bine, frate Tudosie! Mergeți, vărătos! Da. Și să vă întoar Nu mai putem înaintea pe poteca. Ăsta-i Elie. E atât de puternică lumina lunii încât putem fi zăriți din casă. Să o colim pe după tufele de trandafiri. Trecoare-te tu înainte. Eu spăl păzesc spatele să nu iasă vreun servitor. Ca să vezi în ce dai? Să-mi fac semn, auzi? Vino! Vino! E aici! Ce face? să-mi dezbrac. Uite-te și Cred că din colțul ăla poți o chem mai bine. Într-adevăr. Ah. Iermene. Se pregătește să se culce cu pugetul liniștit. Fii gata. Când sunt o întoarce cu spatele... Acum! Ah, Degeam a scăpat! Nu ce-ai făcut nu ce-ai făcut? Cum noi nu l-ai nimerit, Nu știu. Să au trezit vecii, hai, să plecăm deci. Hai, hai din nou corba! Ați tremura mâna, să mi-o tai cu secură! A a da asta de mâna! Ilie, vezi, Ilie, e al doilea, e al doilea pe care nu-l nimeresc la lumina lunii. Nu, Gozmă. Ce nu, Ilie, e așa cum îți spun, blestemată să fie baba cea. e al doilea foc de flintă pe care îl trag! E al treilea. Cum? E al treilea dușman pe care nu l-ai nimerit." Ce tot te îndroști acolo, Ilie? Primul a fost Toader, podarul care i-a gândut." Podarul a fost al doilea. <gri> nu ți-am spus atunci pentru că erai prea tulburat. Primul pe care nu l-ai nimerit a fost capitanul Potere." <gri> nu mai te minte? S-a întâmplat atunci când Ierii mei a plinit 15 ani. Ne încercui să poterași. Tu ne-ai spus... Am să-l dobor din primele clipe pe căpital ah. și ai tras primul asupra lui. Ah. Dar nu l-ai doborit. Era în focul luptei și nu te-ai dat seama, deși luna lumina ca ziua. Așa e! Așa e! Mi-aduc aminte. Acum mi-aduc aminte. Am tras asupra lui și... Ah, eu nu pun temei pe spusele babe alea. Ah. E o prostie. Dar vreau să fiu de aici înainte mai cu grijă. Nu-ți mai trebuie mâna. Mă înțelegi cum zic înțeleg. Mă înțeleg. înțeleg. E al treilea. Al treilea glon pe care îl trag în vand.